وهو بعد ذلك كل الغذفة والسلطة أخوة فهي الطاب ذيكش بقه مولي آخر دسولة كوري أول ولقد خلقنا الإنسان ذا خالقهم ونعلم ما توسس بينا سم ونعنا أقرب إليه من حبل وريد قال وإذا فا اعتبار ذا وال أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ پېبار د لم او, أو د قدرت سره والله نو اه بهلا من حل ورري دا تعویل نه دی الله کولار ش دی او پبار د لم او د قدرت سره ب حل ورري دی دی ما دقلل مطقیان ینی مینیشيمال ما يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَذَيْهِ رَقِيبٌ أَكِيبٌ خيامة صورة وجاءت سبرة الماضي بالحق وارتبوي ذلك ما قمت منه تأهيد بأول شتة تخصيدية تأربو وتفزو يبدو خيامة كبرى ونزخة في السور ذلك يوم الوئيد وجاءت كل نفس معصائق وشهيد آه جواب ایت پر تا بہو ای نشیلا قند فی غفلت الملهاذا فاکا سبنا عن دا غتوا اغا وبصرف الیوم حدیث استانا میں اغا او اس من اس کے زگورا وقال قرینهم وایرا قندم دا اولی دنیا غور سالے چھیو دو ملائکونا چاملیو لید دھالا ماردی آجید دا امال آماما سر تیارا دا القیاء في جہنم دا خویو دیو او تسلیع ذکر کر دا دا ولی داویی خطاب سائق و شہید دا جو القیاء في جہنم کل قفار حدیث او بازیوی چنا دا علیب بزنگی دا نونتا مخاففانا ازرکی القیان دا القیان دا نونو دا غروب زواید دا یوپو بلبالی بدلیگی دا بدلیگی نو دل دے بدل کرید دا القیان دا قریم شوری ہم دا مانا دا احفید القیان اگر روزا جانا کی حر ساتر این احفید اگر روزا جانا کی حر ساتر این یا هو به تا او ی سائق او ذیق تھا وا او یان دی مخافات دے کہ تا کیث پر پار از عالم بدن دا دل راغ کرے وا اولیا تذکرہ ہر ځای ہر گھر کی جہنمہ کل کفار لئی داغ آتش کاں کیو دے دے دے تراز من نه خیر موذن دی اور ان سنت کا فرمنی کریتاؤ تجاوز ہے اور اور اور جو ذکر جت دی ہے قلنا کا حالانی دار مطلق فق صورت میں ذاریانہ اورا الذی العالم اعلی اعلان afar شرک سبب ذقول جہنم نے اس عذاب سے دی فال کیا اور الذی عذاب شدید کرد ربنا نماز غیر ظهرو یا مرا تشدان دے یا بلکم را خون دے او دنیا دے جو اسوار ماننے گمرا کڑے تا را ولا بلکان وی ذرا د مرق قبول کیناو اور تبوی تعالی سخت سی مولا دایا وقد بتم لیدک دی وای جنگڑ کو او دک ما مطلب میرا داس تاوی پرے یاو بولی کتاک او قلق بولی مانا تا الله بولی جگر مکولی ماسا ما سره لا القول الادی وماانا بجلد امیل الادی یاو من اقولنی جہنم حلم تراتی ها اورد کی جو بولی انم ایڈاکشی خزی کافر و باندی و تقولو بولی ایشتری نور کی تھی مولا دعوت میں اناول تبلیغ و فسحله جماعت کے وہی اللہ کی قیامت کی جہنم دے وہی تھے عالم طلا سے ایڈاپ کو پین بریانو کنو نو وگا ہو یا کو تو علم مزید تبلیغہ برا ہوتا ہے اللہ کو وأصرفت الجنة للمتقين غير البعيد هذا ما توعدون لكل عواب حديث ساعتين كيذا هذا لا أحكامه ها دارين كي ها دا سبب بسكدود عذابنا القرآن در ها إنك ذالك لذكرى لمن كان له قلب كويكي أوال قصة ما یې یو غوغې ته د الله دین ته اوه شهید عقلی ذرایع ورقد فرغنا سماعت تسلی فاس درا لا ما یقول او زړه خبره مپيرا وسنده درام ذراب دیکا قبلت لو شم جو قبل الکلو اوه من الای فسد جو او اثاره سجود او په پریو ورغوزه څورو او څو ګي مراجعه دره کا دغه مغرب دی ا او جو به لو حاضر دي باغل فرای او جو به مطلق لو حاضر دي واسلم یوم یناد المنادی من مقاعل الذل هر چا زبا او اواستی یوی یوم الغروج دا وذ صورت ذکر کا قران کریم ار کنا شو قیامت راجیو قران دے ذکر لے ین نو قیزا له را ذکر مفوزت بل قران مے لفاظ و رہی قانون ورک په قران باندې هغه د عذاب له سورتی زاریات کې داخله ترقي راغله ذا قسمونکې والله الا الذرہ قائلوا جوادی قائلتو فر حاملات یقرن بارون کی غریذ ګوزره پر جوازِ اشتہار وانی سرپا سان کیا پر المقسمات امرن جوازِ تقسیم کون کے مرے امام الرحمٰن اور دین خبرہ بعض جو ائیں تھے حاضر ہیں دو مدارسینہ امام مرادیو جپید بلیات شخرا ان نماز تو عون الر ساجد طاس سارے جنوں سے ہے و ایدہ دین او سدا جزا برعش وہ اسمان زائل حقوق دا اسمان دا اوکو رکا انکم لتی قول المخالف فاحضر نبی کی یا قران یا داغدے کی بعض مومن کی بعض کافر یا قیامت تھی. یو بشید کی یو ہوگا ان ہم اسے اڑول بچی دلیل ایمان نہ او قران باندې پیغمبر باندې قیامت باندې جو معصوع ادون باندې لن تخف ان معصوع ادون ال صادق یو په باندې اومن او چې آ تاسو چاډول اسمی د خيار وا ودل الخراسون ګل حضرت شيړتلیا داغالي چې مستی کړي او یورور کې د قران د قیامت وړه یا اس طرح کے برند کے اسلون ایال یوم الدین غافل یوم ہمہ الناس یسلون شکوہ barni yo harf musisi ziarah hai faza baz tawle ki innal mustaqine fil jannati wa ayun a khizuna mata duniya ki mehul kyun ah aqaam le se allah aur sunnat ya چیر او ورته ا داول این نو کان قبل زهر کوموکنین ا خو دې باندې مصالح ذکر کای صفاتونو زته ذکر کای حالاته حدیث د ابراهیم مکرمی د تخریب دنیوی اعتراض زغلا من بذرو او یو په دې حال اقبلتن را ادوی دی سر را تین تیزه سا دا پارا دا خدمت تسر تا دو جادی و آوری دا شاواز مخیوه و خالتا جوز رخیم جو او بازی کرتای خیل سر را سن آ زمین موزید ابراهیم علی سرام سرچو گنو دیبا اوبر آوڑی یا شب چاہتا بی خوضر دروازی سارا او غريم د زیره واولې وو وقاله درجو جو نقي الله او څو په دې ځای رااله او چې د شهل چې جوړه ونه وړه چې جان دشمنان چاته نه فوج له قومي نو شي بدل حال را صحاب او بشر روح د غلام جايي د بچي زیره خلا بشر نه هغه غلام جايي قال القدر تو کلمو کوي حال وقضاي قال رب قضا و رقي دي انه هو ال حکيم ال رحيم ابراهيم عليه السلام دې زیره خو دې تو خار فرمایا حكم ايها المرسلين غادر وري و دي حال انا و سننا تطاولين ل نور سلاه نيارتن المرسلين فاهرن من كان يطيع المرسلين وما وجنا غيره بهيری رسی واتردنا ذی آیه مسلمین دند کشنه لحت دروازه فرسا جو په خسو خسو بیس لاوسلی مرغی پنیش کیری کی دې دې تیری ګراوتی دوی موتی موسا جا اثر ناو اتراول وا فتقول لدربنه وقال صائر او مجنون او نترقید فارج بر مجنون تاغذن او جنود او وفی عاد اذا سن عبری حلئی مریح لفن بیخیر بعد و دو بیخیر ما تظروب شاید اتتا لئے الا جالت و کر رمی توری ریبت جوڑ بزردار سالورم و فی سمود اسکیل امتمت حتی احیل سعطاو عن عمر ربی زاغذر مستعیقه وهم یعنی بلکہ کم نے دا ذکر کر وقوم نوعی من قبل انہم کانو قومن فاسقیون دا پنجا اقوام و لکا ف رو کې للهمي لفون می نظ رو الله سره دپره د را الله نخ تر شوم والله تجللو معاملهله آخرې لف می او بلته دپاره د ر د ش پر شو او ول ز په ت د دنیا ف روکې الله او ذګه ورا تا جوړ او سره دا وره درکراږي چې داګه زلي دا معمولی اشکارات دي چې ما تیار دي نو نمونه لته او تواصو اتواصو بېل قوم ته وو هر نبی په قزا ل کا واه الذين من قبل الرسول الا قال شاعر لو مجنون دیوانه وَاذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰتَ خَوْفُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونْ مُطَالِبُ ذَاوِي السُّورَةِ کَمَثَلِ رَجُلٍ اَعبادَتُهُ کَا لَمْ تَأْلِي لَهُ يَعْبُدُونَ رَغَابَ يَا كُلُّ اللَّهِ لَكَ الرَّزْقُ <ماندی> کی آ, مال کی راگیری پیران عبد العظیم مگر ته خراب زپاره ها چې ته مال ګټاو دی کور د جینی صاحب ما خبره وشال په یوه حالت کوو چې دغه ټول وخرانه مالون غټ او مال ګټاو چې د بازه کو هغه غاتب شو د امامال ما امید منهم لسکې زو د رزي وروړ او ما اوریزو ان یتمون خراقام دې نه واره ان الله هو الرضا وقوت المريد فايل الذين زلموا ذنوبا وحساب مثل ذنوب اصحاب الفراتاچو مقالب دعوی کی صورت اور الذين قبرو من یوم الحرجی مغاضب توند مکرہ اس بات دپیامت ته ترقی او زیات توحید په اړوند مسئله ده په حال داوار یو څیټور وا هغه موسی عليه السلام زه جوه یو تا پکی کړه هغه په دې باندې جوه یو کوي زما دي قسمې په کویټور باندې چې هرګلنده خبره کړل دا موسی عليه السلام دنده سات اګر دنیا څخه ورکویا لسور جواب له نفس دې ما تاسو وا بيتاب المسطور علم در بل یا لوینو اپو ماږي تعزيري نقلي دا جليل وایيږي في رقه منصور پات غزل او صحاجه دفتر عادي والبيت المعمول اغا مقام مامور بادشاه وزير جات الله پر سربند قوم اسمان یو یا پوتا لا گئے ملائکہ ثواب او اور عاد اور دیازر ملائکہ اور چکل شروع سے لے کر قیامت ا پوری بہ اغا مکے نہیں ملائکہ روار ہوگی ما شاء اللہ یا اللہ سمر المخلوق یا استغفر الله ورغبت سمر مخلوق ورضہ دریا ابن جلاح صحیح عقیدت کل فارسی تو دې په خردي کې کوم خزندان دا انداز شي یا هر نو چې داتې شکر انداز شي منطقاً چې کوم دي جنسه اوپر هر یو انسان ورزي انسان څه ځوی حیوان نه او یو څه ورزي حیوان نه یو داسول چې حیوان صاحب یاور ووی ووی هروند باخر د چنده کین وای ای منتیتی مقودات څونو مقودات سره ده سمر موجودهات کی دفتر شیخو لږ ځل یا له راه د واد جماعت له نه مجال دی معلوماته له موجودهات دی د ما علم وای او ما جهل چاهل والذي ولد للمامور وصاحب المرجو ذا شرف ذا شرف والبار المزور او غياض دخشو يا فرشو اما دور به بلشي ماشي شي باندې گواہیږي ګورته ته لګاوه وا ترقي او دې عذاب رب ستاره او که مواده چه شده دفعه بداخلی دیلنی تیگی رشتی های را دین گیلی انما توازون الاسادر <سؤال> مستی وعیدون زلطا وعید سزا و جزا براشی نازا برم که کلو او اپیل بیدین منظوری که مالو احمداد دا بکن یوم تمور سماغ و مورن مستی تیزار که دل و جا اسمان و مدیگی فلاکی دنگی قام ما تمر سما عمرت وتزير الجبال سيرا وويل يوم الدين المكذبين يوم يذحون الى نار جهنم مردا لهم هذه النار التي كنتم ياتقون تفاح شهون حال عن جلس الزير جديد و كنرميم اصلاح فزيروا لا تزيروا خبر کہیں علا کا سواب نماز دي منامات زون معلومه تامره بشارت بياني ده والذين امنوا وتتابعوا ذميه تهم ایمان او روان شي دې ته چې اجازه په ایمان باندې دا اخر اسه اتباع کړي ده نو پیاو سره زم دي الحمدان ذکیه قوم وما التنا من عمله ملجئ دې دوکار کړیو یو ایمان او عمل دنه سباغ فرستو د زپلار طرف یو ځکه کم او دپلار دا عمل نه بنه کومه فز دغه عمل کی کامیاب او سره یو کومه او ما الکنا او من امرین دشه یو برابر ګل هر ایم دما کا ثواب هی او ی مجرمین الی او باوی هی د موهدی لمقدی او دراجی کل نوری امید ما کسا برایی هر ساید کسی جگڑی کاغی بگرنی یونی کان دی متخیان اغاد گروین اخلاس دی و امدتنا هم دی پاگیتون و رحمی مما اشتی یتنا دعو نفی ها ما هلنی می دینی خو یا یکن کنم یونی دینی چپا چوکیو ناس کنی شرابیان با یو کله غلور کې غزل ورته اجازه دي راځي او باجی وای تا ستا وې زلویګه کرم کوو ترن کو باجی یا بیر کر او اجازه څه کوم دغه رواج ته تنا زونه پیه کار الله له غو پیه اوراتاسي ها واقبل باجی ملا باجی اکتسالو حال قبل بياننا مسفقين با الله نریدو یا د خلک ل <سؤال> ریدي چې مر نه کا په من الله م به وخوا زیته س ثو کانلا د من وي ساله رم او دا وې ووا تا فض به زیر اولا د به جل د منفمه ته و وخواسم خل نه لو ی دا دې خاول خاوونه ډيره ډيره عامه وا دې څان خاوونه ډيره عامه وا موږ پر دې ټیو په ایمانو تفاريه او سلا ال برقا نصیب کي لرو وا شکر الله کنه مورګين رسول دين مو په زور اخر ان با د مردان اېنا په نومه قوم نه دو مو دنیا کده اللہ کتاب را پیس لیو او تویدن از ذکر ویو او جادم چگه وعلا وزیسان خاول دی اللہ بستمون دی ومن من اللہ علینا ووقان آزاب سنن خوف و طالبان مستق اطاریب ما زب دیرہو جانل مالوانی جانل اگرام خوب لیده لیده خیمات قائد دی او دا یا رای دی نرمات ویلو چې دا د هغه د سمونونو او ساتلو کې پښې ته غمن الله علیه و وقال صلو الله علیه و و فقال لما دار فزرته فرمان راځی نو رد کړی کاهلی ما من طاجس مردو او انسان مروں اماںوں دیکھامرن کو گوندے دی وا بہا جا نہیں کوئی منتا ہوں ان یہ قولوں تکو نہ فرمایا نہیں فرمایا کوئی حدیث کی مشکی لگے وہ بیان جو تھا انسان اس وقت تھے امثال الله هو مجرل قوم المغرب المستدير يماور ان هم از لايول هر اوقاتی پاری کی رضا دارایین اوی کی ذاته عارف وا لا ذاهرفا امر دا امور غیر قوم وا دار الی صبح حاضر کی واسطے جهد میرا بک وا پر نہ کہ آوینه واسط ده جهان ذرات به تاهین ته قوم وکړه چې فاصی تبدیل کاه حالیا سره کېنی وا و ذل استوره سوره نجم نذری صبحات په قاهری دا او په نوې سور تفسين دي او دا لسته وي له کله شي قران دا وره دنیا کې باز خلک ما نه او باز دې وضو کوي صداقت ما دوله الله تعالی کومه ما داوا نه یاخد عاشيمه څو مرګل او مغاوي دي وليكم ذي عرزه او يذ ما قصا لا قائل وائل جت لو پریشان و ما انتفع الهوا غير لا قائل علم هو سرير القوه و انرت القات و راج غير قائل فص आवाज و هو من من قلب شو چونکی دنو مقصد یا سلیوہ رضای مقنیس کردہ فکانا قرد قوشین او ادنا عرق جودہ کئی دوارت انتیز گلے میں کپ کٹاپنی ہوئی نیشی بلکت دینام کسی پنظر کرائیتی وائیو برسی بیلیو پندنگا گارتا ماو حسن او او او ایو ایو ایو ایو ایو یا وائیو کارو اللہ حسن پندنگا سو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ما كذا قول قران و قم रहा رسول الله سي دي دي لي ما رو و نا يا شک ہوئے قال جز کی لیے نہیں اور دار جبلی میں بھووان نہیں جل جا اندس قدرت ذل طار قال ذا مغروق یزی اخر سیدر کا ماخذ سرے پٹاک کرے ما سا غضب شور و تاغیر اس کر کی جو دا وی لزوز کی ذیل نہ حالت پہ تو یان کرے اور رد دا آیہ نو کیو شو نظر کرے نستری کی کی نظر خطا شو آیہ نظر نو خطا شو نے ذلت یان کرے سیدا گوند بلبل کے اوپر مخالف پر سے لا رأى من آيات ربه الكبرى ها داري ها دائما خبرت ربه مشرقين وقد سمك مشرقان اندلين اتباع العباد او قد اسمان اذا رأيتم اللات والرزا ومنات سائل التبقى على قموز دفرو والأولو سام ترد اذن یلی ای لاسمان سرمای کو مو انګم وابال کومان دره الله باندې سو سدری دې اجازه څخه دې ما دار راز سر خو دې دې کیه ای څه دې روان درځون د زما کې اونه حق نیو نیو مژګ اعتبار ای روان دې ایسا و ما رب مره مل خدا اور نہیں ظالمہ تمامن فالب لا الہ الا هو و هو قم الملائکہ بالسماوات لا تغری شفاعۃ المجان اگا من باہیا اللہ اور مجہشاء ہوا اللہ اس مثالی کی صورت رب مشکین الملائکہ میں جن سے سوال کرتا ہوں کہ اعظم اکلیہ تبیون لا یی من الحق شیء مولانا علوں رسالہ دی کرے گا کہ مخلوق ټول ژوند په سر روان دي یقین وا دی په واه دی یو الله عشقینه یقین وای او الله صلی الله علی پیغمبر پرادیږي ها ای تا ضرور دې کژوان فاره رحم تو الله مخور دا صلی الله تعوش رمات جننا زمات کتاب نه لک په نازل <سؤال> کتاب ولا مې رکت دل <سؤال> حياته دنیا بیان له من کول <سؤال> راته اراده سه گزر د ژوند دنیا ان هم حج پای انص کا کا باشن وخت ير کی بالغ شوے او غتل یو غتل یو غتل یو غتل یو همز کی بس چاټلنی او ټول د لفاظی دی دی زال مبلغ او هم ملله څه هو اخرت زم بیسا جانا ان مړه په او عالم او بمند الله حال سبیلی ګمرا سوپ اوه تو دې سبب دې دی او کوو او هو عالم مجمل الصلا الذين يجنبون كبائر الاسم والفوائس الا للمقام غامات ان رفع قواش الماكرات ايات مشكل داله ان من نقى ماج صور صور موسى وابراهيم الذي وقف الله تجوال الرسول زره وقرا لښته انسان راه مګر او چې کومه سایه کوي جزبه مطالق یو احتلام دیلو امامان احتلام له امام قرنی حرمت الله یا وای چې سایه په دغه عبادتو کا ثواب یې ملي بل څا ته رچی امام شاذی سی هغه یې په دغې نه رچی او رچی او دينا مصر اختلاف لموتازلاء وقراملاء. موتازلاء في الكل نا بجاني رسيه او نا معلی رسيه. او جمهور علماء علصانات والجمعات وعی رسيه. او دا ايا داغلی استناد ده. وان لن سلیل انسانه اللہ ما سعاد. نڅه انسان زره مگر هغه چې ساري کې بل هڅه شي کړې نو ځي اور مانی شیر شیر ما مانیږي ها چې قرآن یې او بل لړا خبره کوله مراد ما سان ایمان ها دې ایمان زیادہ فخر مومن تر شي باټ شذانور امان آغا حضیث کی بین شویدی آغا حضیث کی بین شویدی اور قرآن داوی وآلہ انسان ہے اللہ ماہ صاحب آغا کی گھٹے لینے کی ایمان نہیں مجھے اچھا کی ایمان نہیں اور توڑکے سے سواب باتے ماغا توڑکتا رسی نبجانی گئے سے نبجانی گئے سے نبجانی گئے سے مراد دبیران ماہ صاحب او حضرت سبحانه رحمت بندہ خبره کورا او زیاد دې په اوپر ما بند ما شکو تاوینه پټي دي دې طرف ته مراجعه وکاله والله دې دې صالح رحمت نوغر خپل استراست ته زمات آنا دا دې قائم نده زه د زړسایي انقلاب کامل باندې کیږي خانه ساهو مشکوره ساه عمل تم وي فاته خاصه دي لکه نو د خاصوال د پاره د نو د انسان د پاره د نشته موږ ارها چې خپل <سؤال> ساهي ته کامل انقلاب ترلاسه کړي ایماني په ایمانه کې چې رسایل نوغه نه رسیدي نو حج اسکی جی راجی چی آغا فرضی تیوئے لیتے که اپلاب آنے حج جن نا سنگے چل جئے یا تویا ہوگا چی یا نور شان یا سارے نیک کاروکی نو آغا کسی آغا نیتا رائی چی یا سارے بد کاروکی نو آغا دبت بجور کسی وہ روائن نو ضمر کوئی ابتدا حوالہ کی ذای سبب دل دے دے عمل کی شرکت تھی دی داو عمل کی صحیح علاوہ تو کی در شوق کی او یا خیرات کار د مجبورہ سی داو شفاعت د کی اللہ ماسا. دا وبخ ہے او د تاخاری په د نور نه د اجازه شواب ک یاد رسول دی ساری ثواب وصاله نه را او په دې کې او مسلمانون او دې ټول بر چادر عزه تجا انسان لاما سا دې جنه خابر لندن څنګه موږ ته سمو لندن ته سمو خاير چې جمعه ورځ خابر هزار وزیر کې تقریبا علامه دې کی رحمت الله علیه ګندل علمي دي علماء دا د حلوات الجمعات شرع اخیر د تو عادي هغه و زاهرہ خبر را افغانستان دا څوک رقیق ورغلته لته ونه شاته خیر او شاته کارونی شي خبر زالہ قران کې الله وهلو ہم لم یلم بعد بماذی شوږي موسی و ابراهيم باندې وفا اغذا هم هر یوب الله تزرو وازره تم نزرو قران یار اس والے نے یہ چاغا گناہ کرے گا۔ اور بندہ پارسی داغ گناہ پسند باندھ رہا بار کا وہ بالکل خلاص تھا۔ اللہ وہ جانتی ہے۔ لا تذرو اجل كل يوم۔ یہ والے کی آواز ہی کیڑی جب یہ کاں دا پارہ صاحب گردش دے لے گا۔ یہ والے کی و امر شکر آره الله تجلو واه رقوم تجلو او یو سره دې چاره یې کوم کرے مو جوړ جوړ جوړې کړې ځا هغه څوک دې افسټې شي ګنام نو الله زړه انسان دې الله عطا داور کشي افسټه پاک څوکار چې دې ثواب ورته دي ځین ثواب بدلين دې چې یو معزز دې دا زه څو یو په کوم کوم په ورو ورو ما لري او زه ولې دي تعال ځال سره دي کیسه دي ونوانید او بازید او سفائل او براقا بازید او سو بازید. درسال باوت بو گالا ہے او ایتالیو ما بودا او بودو بودو های ازیاد تبید سا ایشتا میده بودو هولا. آو بیا باید باش بابدولا بابدولا بابدولا خسانسا. و آخر زوارا بودو فصیح اللسان لذيذ البيان مبلغ الاسلام شيخ العرب والعجم امام انقلاب حضرت علامہ امیر ثمه الحق امیر جماعت شری فقید وسنۃ الافغانستان نور وقتنی کہ شیخ سید خان کو انداسہ مشکلات ویل دا شیخ بیمار دعا والا کوی اللہ دے رسلطہ تر کی اور انشاءاللہ الله اللہ پاک کی توفیق ہو کہ چہ تفصیل ہو جماعت شری توحید و سنہ خارج جماعت تجدید انداس اصول کی کے جیسا اللہ الله کتاب کا تمام دنیا